Jag ska vi välja var sin bok i bokhyllan som representerar podden eller som representerar dig själv. Mm. Jag har ju börjat med podden får man ju säga då. Uh -huh. I vargarnas närhet mm. av eh, Nicholas Evans. Det var ju Nicholas som skrev mannen eh, som kunde tala med hästar, som ni känner igen. Mm. Mm. Ja, Jag säger ju direkt Nesby Törst. <laughs> Det representerar dig. Det är mig. Du törstickill. Törstickill. Jag skulle säga Lasse Kroner's 80 och väldigt goda maggor. <laughs> <laughs> ja, jag får väl ta Moa Romanovas roman överas. Allt i facka upp. <laughs> nice. har det. Hoppas bara att tombolan landar på dig nu då, så vi får se vad du kan <laughs> få ut. dig om man inte gör det. <laughs> ja, ja är, är ni redo då? Ja, absolut. Mm. Nice. Hej och välkomna till Carte Belanche podcast Med mig, Kristoffer Saltberg Med mig, Erik Med mig, Sebastian Emil och Med mig, Kristoffer <laughs> <laughs> ja, ja. De går ja. ja. ut. ut lite rostig <laughs> Ja, det var alldeles för läget sen. Det var ju bara förra veckan vi spelade in ja, ja, dock särskilt är det första <laughs> <laughs> Va, Hur är läget sen sist? Basse Eh, det är bra, jag har inte läst någonting eh, Det var nog det mm. Erik Det är bra, jag har läst någonting Och det är väl bra Det är bra, I bok. E Emil. Det var svår fråga Men eh, det är bra, och jag har läst någonting Vill du avslöja vad? Ja men det kan jag göra Jag har tagit med dem halva Farseer-trilogin Av Robin Hobb mm. Så just nu är jag på Royal Assassin Och innan så, jag minns inte vad första boken hette <laughs> men ja, de he alla heter någon sånt där Royal eller Assassin of Kings och sådär. Eh, väldigt bra men ja, jag ska inte fastna i det nu. Mm. Koffer då? Det är bra. Jag har också läst sen sist. Jag håller på att läsa en jättesvår bok. Mm -hmm. som jag, som är, den är ganska kort. Men jag är för dum för den. Mm -hmm. Dels är den på engelska och dels är det typ poetiskt språk att jag vet det fan. Den heter This is how you lose the time war. Mm. Eh, rekommenderar det rekommenderar jag inte. It sounds like you're losing it bro. <laughs> Men eh, för en vecka sedan satt vi här och då hade du skrivit ett kapitel. Basse. Det hade jag. Ett eh, magiskt kapitel måste jag säga. Ja, det jag lyssnade precis om det på vägen hit till där. kaffe. En mm. Riktigt bra. Mm. När vi snackade, eller jag sa väl att det är ju typ tre saker som händer i kapitlet. Sen är det bara brodering. Mm. 90% brodering bara. Ja, men det, det, är nice. kanske, ja, det är min men stil kanske. Det kom fram lite uppgifter på mm. vägen hit som eh, jag vill diskutera med er. Det är delvis AI-skrivet. <laughs> det, var det? det var typ beskrivningen av huset. Ja, exakt. Jag skrev ChatGPT, Jag skickade in jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Typ. Skriv en passage om när man kommer in i ett hus för första gången. typ För jag visste inte hur jag skulle börja det. Liksom. Mm. Så bara fick man någonting tillbaka. Mm. Och så var det liksom den där meningen som bara gjorde att det släppte. Så tog man den meningen och sen bara byggde man på själv. Liksom. Erik tycker det är inte okej. Jag tycker Sånt han är, är mindre författare än vad jag är nu. Mm. Han är bara författ <laughs> Författig. <laughs> ja, exakt. Äh. Är det något du skulle kunna tänka dig att göra? Nej, aldrig. <laughs> ah. men det har helt plötsligt är det ditt fem författare i den här boken. Ja, för det kommer vi till sen. Men, <laughs> vad tycker du, är Emil? Ja, jag är ju på eh, Sebastians sida. Ja, de eh. två teknikerna. Ja, exakt. Det är, det är ett ganska värdefullt eh, verktyg när man sitter och är blockad. Liksom. Man, man vet vad man vill få fram. Man vet hur man... Liksom, men man vet inte hur man ska förmedla det. Mm. så bara, Kan du, givet det här stycket, kan du få in att vi ska beskriva någons kläder? Och så skiffrar den om orden och så, ja, ah, nice. Men är... Och sen så tar man det som inspiration och så skriver man sitt eget. Liksom för att... Jag tror det är det jag och Koffe kanske tycker att det är det som skiljer oss och dem. Men du är också en, en känd AI-vän. Ja, AI-konstnär liksom konstnär, skulle man nästan kunna kalla det. Ja, men du får berätta hur du, när ditt kapitel var färdigskrivet så ja, annonsade du det på ett spektakulärt sätt. Ja, jag släppte en femsekunders trailer som var AI-genererad för att liksom fira det stora ögonblicket och mm. göra alla redo för att ja, samlas. Och ja, gåshud. Mm. vad var det då? Det var en varg som eh, tittar in i kameran och släpper en tennisboll och sen <laughs> klipper vi till titeln på boken och en oskknall går av. <laughs> ja, det var ja, gåshud. Ja. <laughs> <laughs> Men det här har också öppnat eh dörren i minne skaller för att vi ska ha en femte författare faktiskt. Att vi ska ha någon gång så ska vi ha The Wild Card och slägga in AI kapitel. kapitlet. Ja, det hade varit lite roligt. Och så får man bara ta, ja. liksom så här, ta det. Ja. Ja. Vad den gör med våra blåttreads. Att döda av ja. alla. Ja, exakt. Då får vi acceptera det bara. Ja. Vi pratade om någon annan alltså förra avsnittet pratade vi ju om ljudboken. Vem skulle läsa in den? Mm. Ja. Jag tror vi pratade, du och Basse, efteråt om omslaget. Mm. Om hur ni vill att omslaget på boken skulle se ut. Mm. Det här kom också upp <laughs> i bilen faktiskt. Ja. Jag tror jag beskrev det som att bakgrunden ska vara en väldigt speciell typ av orange. På ett väldigt plastigt omslag. Mm. Det här är liksom, man känner att det här är en bok. Men du, du ska nästan kunna använda den som musmatta, liksom mm. själva... Hela boken för att den ska vara lite bredare än det här också. bara coffee table Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, uh, men vi snackar mycket om det här 90-tals. Du hade väl någon bra att uh, du sa. Liksom hur uh, de här 90-talsböckerna såg ut. Det är ju väldigt... Man, ja, nu kommer vi tillbaka till den här <laughs> förskräckliga. Och vi har fått reda på Bengt och Kras. <laughs> uh, <yeah. laughs> och hur hans böcker... Problematiskt. Bara skrek 90-tal på något sätt. ja. Mm. Ja, te tecknade, lite busteraktiga. Det är en ganska dåligt tecknade. Ja, exakt. Mm. Jag har en alltså, mer modern då. Det finns ett band som heter Boy Genius. Och de släppte ett album förra året, tror jag. Och det här tänker jag, det oh. är tre händer uppsträckta i luften. Mm. Och så tänker jag, man ser också en tennisboll som är på mm. Och så står det bara... <laughs> Oj det får nästan vara för nyutgåvan När den är en liksom odödlig klassiker Ja, <laughs> för, special edition för, ja, för, du vet, för du vet hur Harry Potter-böckerna De gamla är ju så här, de ganska fula tecknade Ja, står liksom. stora hyllan också där ja, i, det är de creddiga versionerna mm. Och sen så finns det de snygga bokhyllor liksom, Som man ska ha i en stylized bokhylla mm. Ja, det, det är också en Limited 10-year edition-boken ja, Hur ska den se ut? <laughs> för det har vi också Patriot pratat och om en ja, Patreon-kampanj ja, och sånt Ja Uh, nej men så jag, jag har faktiskt utan gjort uh, omslag uh, Suttit och latchat lite med det också hemma För det, även det är då AI-assisterat liksom Men det hjälper, <laughs> för det hjälper mig att få igång min fantasi Och bara såhär, mm. jag har någonting i huvudet conjurer upp på en skärm Och så bara slänga fram en ful font med någon text Och så bara så här, oh, just det, det så här det ser ut Och det kanske är den ser liksom mm. Det hjälper ju också oss I och med att ni inte prenumererar den på Patreon Så vi har inte råd att <laughs> liksom, fråga någon Konstnärer om att göra nej, nej, nej, nej, nej. Nej, nej. Så ä, tack <laughs> ja. Tyvärr har jag inte med mig det Så jag kan visa er men det är inte så bra podden mm. nej, nej men det blir det är bra till, till Patreon sen mm. Och då är idén också att Alla som tar Patreon eh, Utgåvan då Ska få med sig varsitt brännbollsträ <laughs> Ja det är högsta tier. Ja exakt. Ja, ja. De får varsitt sitt ja. men jag tänker också att det är 100 spänn i minst. En hans lyre nivån. <laughs> <Ja>. <laughs> men vi slänger eller vi släpper också fyra versioner av av där vi har personliga covers och signerade av oss mm. just mm. den. Så att man vet inte vilken version man får. Men man får en av de fyra. Ja, mm. ah, coolt. Och så sen blir någon liksom så här väldigt special edition. Och, och många ska samla på alla fyra. Det ah. är liksom The Holy Grail. Ja, det är så vi får in Kishen. Yeah. Ja, sant. Tänker monetization i kapitel tre. <laughs> tre år in i projektet. <laughs> det är bra. Mm. En annan grej som vi, gjorde i, som vi pratade om i förra avsnittet var ju det här författarkollen. Mm. Och som vi redan har pratat om, den, den förfärlige <laughs> bengt och kras Just det, där du skulle höra det dig till George R. Martin och tolken i va? Ja. Och få kommentarer på brännboll. Och så pratar vi om han Niklas Krog som du läste. Ja. <laughs> och att så här, ja, men han kan inte tacka nej till oss. Han, uh, han uh, har ju ingenting på bordet. Men var han med uh, ungdomslitteratur och sportöra? kolla upp honom. Då har han suttit i Svenska Barnboksakademin. <laughs> skrivit jättemånga ungdomsböcker om, en, så här, om ett, ett basketlag. Så han är <laughs> <Okay>, superrelevant <laughs> super till, till den där podden. Ja. Så, det är. Svarar så jag mailade lite. honom. Uh -huh. Och jag ska läsa mailet först. Först. Ja. Hej Niklas, jag heter Kristoffer. <laughs> Och skriver till dig med förfrågan om en intervju till en nystartad podcast. Jag och några vänner har startat en podcast om skrivning och författarskap. Vi har inte någon tidigare erfarenhet av att skriva, men målet är att skapa en bok ihop. Jag jobbar till vardags som lärare och ett syfte med projektet är att visa att alla är kapabla till att skriva, oavsett bakgrund. Oj! Så jävla yeah, bullshit. We, we did not sign up for these stakes. Nej. Temat för boken är ungdomar och sport, vilket gör dig till en expert inom ämnet. Vi har ett segment i podcasten som heter Författarkollen, där jag vill prata med författare om sitt värv. Jag ställer gärna några frågor till dig, helst på telefon. Men om det inte passar så kan jag skicka frågorna på mail så du får svara när du får möjlighet. Med vänliga hälsningar. Och så glömde jag att skriva mitt namn. Dolly Dolly <laughs> F. <-hydraten>. <laughs> <laughs> det gick en dag. Kul ämne ni har valt och kul att bli tillfrågad, Kristoffer. En telefonintervju funkar utmärkt. När passar det dig? Och efter många om och men så snackade jag med Niklas igår. <laughs> Vad? Och <laughs> Starstruck just nu. Okej, det kommer vara lite långt. Jag tänker att vi kan klippa i det här. Oh. Men den är ungefär 15 minuter. Mm. orkar vi? Vill... Jag vill gärna lyssna ja, ja, om, om man ja. har något... Eh, nu får vi suga in den här men, men vi kanske kan lyssna på hela sen när vi lagar mat. Ja, men alltså, ja så här är det. Att, uh, jag har klippt ner den här till 15 minuter. Mm. <laughs> uh, <laughs> Okej, okay, okay. det var inte rå inspelning. Ja, nej, nej, hela intervjun kommer ju upp på Patreon sen. Ja, ja. Hur lång är hela intervjun? En halvtimme. <laughs> Okej, okay. uh, okay, så här ja. kommer min intervju med Niklas Krog. Den sprang du på den bollen. Ja, <laughs> Hej Niklas, det här är Kristoffer. Hej Kristoffer, hej. Hallå, hallå. Hur är läget? Jo, det är bra. bra. Jag har nytt med allting så att jag är redo. Ja, tack så mycket för att du ställer upp på det här. Ja, men kul. Bara kul. Jag, tänker, jag behöver ju inte, jag behöver bara svara på frågor. Jag behöver inte tänka så mycket egentligen. Det är perfekt. Gå på magkänsla. <går> ja. <går> ja kan sällan. du förklara lite vad, hur upplägget är? Ja, gärna. Uh, ja, vi är fyra stycken som ja, vi har ju noll erfarenhet av att skriva. Ja. Men på något sätt ska vi försöka få, få ut en bok av det här. Mm. Ja, upplägget är då att vi, vi turas om och skriva ett kapitel var. så Man, man vet inte vad, vart storyn ska ta vägen utan man får bara Nej. haka på vad ja. personen innan har skrivit. Mm. Så att, är man inte synkad så kan han ju ta vägen lite var som helst. Ja, har ni, har ni bestämt om huvudperson eller är det också helt fritt? Ja, vi, det första vi gjorde var att sätta att det skulle handla om en, en kille i en småstad ja. och så ville vi göra någonting med sport då. och fotboll låg ju nära till hans men eh, vi landade faktiskt på brännboll. ja Okej, okay, ja internationell karriär i brännboll. Ja, precis. Det kan säkert vara stort i Bulgarien och sånt. Ja, där finns det ju pengar att hämta, det vet man. Ja, precis. Det är ju det som är målet. Ja. Ja, men så att... Och göra det lite som en seriös sport. Det ska inte vara en fritidsaktivitet bara, eller något man gör på... Nej, äh, men vad kul. Men vad bra att ni gör det på allvar. Jätteviktigt. Det blir ju jättebra. Ja, ja så att... Där är vi nu lite. Vi har skrivit... Två kapitel hittills. Ja. Den här huvudpersonen landar i en ny stad. Han, han är utflyttad från Stockholm. Bränboll är ju allt för honom. Så han... <laughs> Det är så jävla kul. Brännboll är allt. <laughs> okej. Okay. Ja, han, han tänker i termer som att uh, den där tjejen den, hon är en lyra Ja, <laughs> okej. Okay. Och så tänker jag att i den här lilla småstaden där finns ju inte bränboll. Men så slutar första kapitlet med att han hör ett Brännbolls slag i, i fjärran. <laughs> ja, Gud vad kul så, skru, så skruvat och som sagt det, Jag tycker verkligen om att ni väljer allvar, allvarlig en gång För alltså det, det går ju att flamsa till allting men... Ja precis För det finns en jävla humor i att han är tokallvarlig Ja, ja men det är ungefär där vi, vi är i boken ja. olika... mm. Men jag tänkte att den här intervjun inte handlar om att bara om att du, du ska komma in här och coacha oss. Jag tänkte mer allmänt i din, din författarkarriär då. att det, det behöver inte vara fokus på just brännboll eller ungdomslitteratur. till ingång här på, på själva intervjun. Mm. Då kommer den här helt spontana frågan. Som du inte har skrivit ner innan. Nej. Nej. Som till exempel vad inspirerade dig till att börja skriva? Alltså, det där man börjar skriva, det har ju, jag har ju alltid läst. Min mamma läste ju jätte, jättemycket böcker för mig och min bror när vi var små och sen började jag läsa själv så fort jag kunde. Och så det passar mig väldigt bra att läsa. Egentligen bättre än att titta på film och, och serier och sånt för att jag får hitta på själv när man läser. Ja. Uh, och vad fick man skriva? Ja, jag vet inte. Jag hade också massa egentligen, dagdrömmar i huvudet och så satte jag mig någon gång i trean fyran kanske och försökte, försökte skriva ner någon och den var ju bara halvkass. Men min lärare hon, hon tyckte att det här var jättebra Niklas och det var det kanske då för att gå i trean fyran. Så hon läste högt för klassen till min stora skam och glädje. <laughs> Du vet, så där. det är jätteroligt fast det är jättejobbigt. Men ja, och kanske tack vare hennes uppmuntran så att jag skrev hemma en del på, på kvällar sådär. Ja, vill du göra en shoutout till henne? Ja, Ingrid Zetterberg hette hon Jag pratade med henne när mina första böcker kom Och ringde upp och hittade henne och tackade Och då sa hon så här Ja, jag har sett att du har gett ut böcker Niklas Och, det. Jag, tror, alltså, och jag tackade då och så sa hon Även, du hade skrivit ändå alltså, det, Ja, det är klart Jag kanske hjälpte till, men, men du hade även om, om man inte hade varit positiv Så hade jag ju fortsatt skriva och förmodligen, Det har hon förmodligen rätt i, men det var, hon gjorde det inte svårt för mig Att fortsätta i alla fall Nej, men man behöver någon som tar det där första steget och pushar också Ja, supergulligt. Ja, och sen satt jag, det är, ju, det är ju en rolig historia i sig. Jag satt i fem år med min allra första bok. En tjock fantasy grej. Mm. Allt påhittat så att jag behövde inte. Jag var bara sitta och skriva. Jag behövde inte kontrollera, inte, inte googla. Det fanns inte google med. Jag behövde inte läsa på om fakta och sånt utan det var bara att skriva. Nej, det var, det var din värld och dina regler. Exakt, jag bestämde allting. Fem år, 1200 sidor och så jättedålig. Alltså, det fanns ju bra saker <laughs> som klart men, men det var jättemycket som var jättedåligt. Men så skickade jag det här till här klassen till ett bokförlag och och efter ett bra tag så var det någon som hörde av sig och sa att du, det finns, det finns någonting i det här. Så du får skära ner, Niklas, och så får du återkomma. Ja, så då satte jag mig och gick igenom allt i något halvår och strök väl sammanlagt sex sidor ungefär. Okay. <laughs> och skicka tillbaka så då, då sa bokförlaget att du, vi, vi, jag, jag ska eller hon redaktören där faktiskt, att du jag ska hjälpa dig, vänta, ska vi se så bara markera hon med en penna och tyckte att jag hade tagit i lite för mycket mm. och det var, var ju nästan överallt <laughs> Så att och då var det inte så svårt faktiskt, att då Jag då behövde någon som bara peka sen var det inte, så jag slängkastade 800 sidor. Oj, ja. Och så blev det en bok, faktiskt, det allra första som nästan var hopplöst överarbetat till en början. Ja, är det det som blev den här långa fantasy-serien sen? Ja, jag fick första boken den är den, en krig i sjätte den, hjärta, den. Mm. kom ut 90 99. 96-97 gånger. alltså vi pratade för 25 år sedan. Ja, det var nog faktiskt där, för du kom på tal i den här podden, för vi, vi pratade om tidiga författarupplevelser. Jag, ja. jag läste mycket Bengt-Ocker Kras, om du... Ja gud, ja, gud ja, Med det här Beko-panten och sånt. Ja, jag älskade hans underbara, snabblästa underbara... Ja. ja. De gick kort på mellanstadiet där. Men då var en ja. annan kille i, i podden då. Han, han läste de här fantasyböckerna. Ja. Och det var en av de tidigare kul, kul. läsupplevelserna han hade. Ja, vad kul. Får jag hälsa honom och tacka så mycket. Ja. Kul, kul, <laughs> att höra, kul att höra. Jag pratade förresten med Bengt-Håker Kravstor för några år sedan. Eller rätt några år sedan nu. Och han berättade ju att hans, hans personliga rekord. Han har skrivit, jag tror det var nästan 60 sidor på en mm. dag. Ja. Då tar det ju liksom fyra dagar att skriva en bok. Ja, men han har någon galen bokhistorik där. Med hur ja. mycket han har skrivit. Ja, hur mycket som helst. Fan. Fantastiskt. Och riktigt så snabbt går det inte för mig att skriva. Det kan jag, det kan jag säga på en gång. Att jag, nej, det finns verkligen gränser för hur mycket jag orkar skriva på ändå. Ja, Men du har ju lite erfarenhet av att skriva sport. Framförallt basket, va? Om jag förstår ja, saker. basket. Jag har spelat basket själv. Så att det, det kom väldigt lätt. Och det var, det var så korkat. För att jag skrev en massa böcker åt gud, ja, ett, ett bokförlag. Och sen när jag skrivit en massa böcker så säger du. Alltså, skulle inte du kunna tänka dig att skriva en ungdomsserie med böcker om basket? Och, så, och då säger jag, jaha, jag kan ju basket. Jag har ju spelat basket och gått SM-guld och alltihopa. Ja. Så då tänkte jag, men det är, varför har jag inte tänkt på det själv? Men de föreslog det och sen så skrev jag en serie på tre böcker. Mm. Som var fantastiskt. jag plockar ju mycket från min egen uppväxt faktiskt och bara stoppa in i... Ja, men det är väl lite som man får göra, tänker jag. Det blir mycket enklare, blir det ju, för att de här små roliga historierna som dyker upp, roliga saker i matcher och roliga saker i ungdomslivet och så, det är ju bara, jag har hänt massor. Att jag stoppade in en delar av min gamla skolklass och mitt gamla basketlag och alla möjliga sådana där <går> människor som man har känt längs vägen ja. som bara fick hoppa in i boken. Är det någon som har hört av sig det och sagt att det där är ju jag? Ja, nej. Är det det? Nej, det är det faktiskt inte inse. Och det beror ju på såklart att när jag skrev de böckerna, jag var ju vuxen, så det var ju mina kompisar också. Och ja. de, har inte, de har inte läst. Däremot så berättade jag, gud det är ju lustigt, min bror i, i, idag i, tillsammans med en tjej som var förebild för en av tjejerna i, i boken. Jaha. Och har ju berättat för henne och hon skrattar. Så jag får kissa på sig tjejen. Eh, eller kvinnan, hon är ju vuxen nu såklart Men, men ja, det är kul så att Min brors nuvarande sambo Är med i en, Hans brors böcker om ungdoms det fatten, ungdom, om Ja, det är, det är twistat Ja, det är tvistat Jätte, jätte konstigt Jag tänkte på det med, för att gå tillbaka till basketen Eller sporten, för det är ganska många böcker Med basket, eller de här BKK Storm heter det Ja, så. de har skrivit också Ja, just det, där är det ju fem böcker till Ja, som jag tänker att Det blir inte så här repetitiva matcher när man ska Alltså basik kanske är lite mer det händer kanske lite mer olika saker än i en rämbollsmatch till exempel. Ja faktiskt. På så sätt är det faktiskt bättre, lättare att skriva basket för det är mer, mer som kan hända i en basketmatch än i en brännbollsmatch. Ja. Uh, inbillar jag mig i alla fall. Uh, jag kanske är helt fel. Plus att det är, men det gäller ju för en brännboll också. Det kan sitta någon på läktan. Den här tjejen som är en enhandlyras tjej, hon kan, hon kan titta och då blir det ju jättespännande att spela. Ja, det är sant. Så det, sånt kan ni ju tänka på. Just uh, det kan vara spännande på plan men det kan också pågå en massa spännande mellan de som spelar och de som tittar på. Ja, det är ju jättebra... Tips. Eller så tar man en enhandslyra och tittar lite om den här tjejen kollar och så sitter de och tittar i telefonen. Ja, så var det förgäves. Ja, exakt. Det var helt meningslöst. Enhandslyra. Sådana saker. Det är ofta så bara spännande sport räcker till, inte, liksom inte hela vägen. Det måste finnas något, tycker jag, något personligt också. Något känslomässigt, bara spännande spänning för spänningens skull- kan inte bära liksom en hel berättelse. Utan det måste finnas något. Um, att man tycker om någon som spelar. Eller, eller tycker illa om någon som spelar. Eller sånt. Ja men precis Det blir inte så intressant när det är. För femte matchen i rad. Så går ticka klockan ner. Om man skjuter ett skott. Nej precis. precis. Och då har jag någon sån här så att När det är sån här spännande basketmatcher. brukar jag låta laget som är huvudpersonen. brukar jag låta dem förlora. <laughs> Okej, ja. För det är liksom så väntat. Ja, jag, jag läste ju igenom alla de här. bengt och krasböckerna införd att vi skulle starta det här bara för att såhär, det var ju ja, det här wow. som kickade igång det när jag var ung och ja all heder till Bengt och Kras, men det blir <laughs> väldigt mycket samma. <laughs> ja, ja precis och hur mycket kan man variera där sådär och då måste man ju variera tycker jag genom att låta lagen förlora mm. för det är, alltid, det är ju alltid som en person dör plötsligt då blir man jävligt taff som läsare. Ja. Det kan vara skitbra. Någon gång ibland bara, hoppsan, det hade man inte räknat med. Game of thrones vinken då, och låta de här man tror ska bära historien bara dö av, liksom sakta men säkert. Ja, ja men det är jättebra. Förhoppas att uh, han överlever första boken i alla fall, den här. Uh, <laughs> uh, <hittar> <hittar> <Precis>. <hittar> ja, det kan ni ju tänka på om ni vill, liksom, vill vill göra en dramatisk sorti och bara skriva en bok så kan det ju bli... att ja, Det ska inte finnas någon chans för att uppfölja det här. Nej. Exakt. Mm. Men eh, ja, vi kan avrunda här. Jag... Ja just det, Var, hur, gamla, hur gamla är ni som håller på med bokprojektet här? Eh, vi är 33 år är vi. Ja. Från, eh, vi kommer från en liten stad som heter Åmål. Ja ah, gud, jag har varit på skolbesök för 15 år sedan någonting. Okej, okay. kanske du har pratat, nej det kanske inte för mig då. Nej, förmodligen inte. Men eh, vad kul. Ja, ni får lycka till så himla mycket som sagt med brännbalkboken. Ja men tack så mycket. Du kanske kan. hade varit bra att ha en liten soundbite här nu. Vi har döpt podden till Cartblanch-podcast. ja Ska jag säga då? Bara, bara namnet. Eh. Eller komma och lyssna på. Eller vad ska jag... Ja, precis. Det kan du göra. Kom och lyssna på. Ja. Eh, nu ska vi se här. Okay. Ja, alla måste se till att lyssna på Cartblanch-podcast, klart Sätt igång. Tack så mycket. Tack för att du tog det i tid. Ja, tack, själv. tack själv, som sagt. Lycka till. Tack så mycket. Ja, hej. Hej. Ja. Jättebra. Wow. Ja. ja, vi vi förtjänar inte. Nej. Och Niklas Krog, vilken stjärna. Åh, ja, herregud. Bengt åker kras. Lärda. Ja. Se Ålerd. Se och lär, Bengt åker. Ja. Även, tack igen Niklas. Ja. ja. Järna och bjusjane. Mm. Det ja, man tar ju verkligen med sig döda av karaktär. <laughs> Den matchen. Ja. ja, precis. Jag har drabbats av cancer. Men inte vilken cancer som helst, barncancer. <laughs> Steg fyra. Åh oh, jävla! Nästa kapitel. Känns som vi får skriva på lite innan det dyker upp en trilogi om ett brembådslag från Niklas. Ja, precis. Men han skrev ju sekta så att. Han vi är ju med oss. Liksom. Ja. Mm. Vi har det på band så vi vet vart han har snott ifrån. Liksom. Ja. gillar det att med att kapa och så har du kapar intervjun med 50%. <laughs> Jag kommer slänga ut mycket av vårat snack faktiskt, Niklas. <laughs> ja, men det, det här var en förkortad version. Ja. Wow. Hela intervjun finns på Patreon. Mm. Mm. Twistat. Twistat. <laughs> <Fan>. <laughs> Men det hedrar dig så jävla mycket att du gör nej, ja, det alltså, ja, var nervös jag, var. Ja. Ja, jag hade aldrig klarat av det själv tror jag. jag tänker att han är ju egentligen ingen liksom, Han är väl ingen Egentligen ah, på, på, på stora stjärnhimlen liksom. Han är ju säkert hemma Och säger och tar det lugnt och kör sin Volvo liksom. ja, och man, och och Han, måste, han ju håller på med den där Korstågsböcker nu som, Det är bortklippt då Men uh, han pratar om att uh, Han hade en idé till en ungdomsbok Men förlagen släpper inte ungdomsböcker längre För mm. att ungdomar läser inte längre ja, Så, ja, så ja. pratar vi om det så här, ja, men, <laughs> Ni har gett er in i en hopplös bransch <laughs> <laughs> Tack för att du klippte bort det <laughs> Måste ha lite hopp kvar <laughs> Nej, men um, good sport Verkligen Kan vi inte ha den soundbiten istället som intro? Ja, <laughs> ni har helt enkelt <laughs> hopplöst Karpblad podcast <laughs> Hopplöst <laughs> uh, Ja, ska vi uh, ge oss in i det då eller Emil? Ja men, uh, <sighs> kan vi göra Det är ju stora skor att fylla nu när man ställs precis <laughs> efter den stora Niklas Krog <laughs> Ja din hjälp kan ja, man säga. Exakt. <laughs> ja, men Emil, du har skrivit helt själv eller har du tagit hjälp av datamaskinen? Alltså absolut AI-assisterat. Men på det sättet som Basse beskriver också. att Det är, det är liksom inte copy-paste det den skriver. För den skriver också ganska knack i svenska. Mm. Men det är mer att få igång hjärnan. Och få liksom, mm. ja. Det är en, en, ett bollplank helt enkelt. Och ni kan ju säga att det är olagligt om ni vill, men... <laughs> Vi är i en svår bransch som det är, killar. <laughs> nu Har jag nu hört från tvivlvärdiga källor. <laughs> <laughs> ah, helt rätt, helt rätt. Kommer du ihåg hur förra slutade? <laughs> ja. Schmack. <laughs> Eller vad var det? <laughs> <laughs> ja, exakt. <laughs> <här> ja, men där är vi. Schmack. Kapitel tre. Suck. Läxa i både geografi och matte redan första dagen. Visst kändes det som att sommarlovet hade varit ett helt år till slut men när man skulle behöva betala ett så högt pris redan dag ett gav det hela en bitter eftersmak. Hej Patrick! hojtade en av få bekanta röster i varje åker. Det var Robin Granskott eller Rundpals Robin som han kallades på planen. Han var cool, nästan lite för cool när han bekymmerslöst kom gåendes från den röda skolbyggnaden med sitt ruffiga mörka hår som fladdrade i vinden. Precis som på brännbådsplanen bar han sin utvättade grå luvtröja med familjeföretagets namn, skottmotor, tryckt på ryggen. Under armen höll han sin svarta mopedhjälm. Ses vi vid Lyansen", sa han när han kom fram och gav Patrik ett skämtsamt slag på högeraxeln. Självklart, så fort jag fixat matte-läxan. Morsan är alltid på mig när det gäller matten, svarade Patrik. ta med läxan. Vi brukar hjälpas åt ibland mellan matcher. Kom ihåg, ingen varg utan flock, sa han. Och kicka igång sin Yamaha DT. Patrik skrattade till och ilade skämtsamt svar. Innan han att andan hade Robin tagit på sig hjälmen fäll ner vid siret med en van nickning och gasat iväg. Patrik mindes tydligt hur han för bara en vecka sedan legat där hopplös på pojkrumsgolvet. När Blackieberg känts längre bort än någonsin hade han plötsligt ryckts upp ur sin hopplöshet av världens bästa djur, ljud. Vad? <laughs> ...hade han plötsligt ryckts upp ur sin hopplöshet av världens bästa ljud. Boule brûlée est fissé. Som den franska landslagsmannen och stora förebilden Jacques Trerac en gång kallade Ljudet av racket som träffar bollen. Han minnes hur han lämnat träslagare i gatan 8... ...och korsat ungefär 100 meter granskog med ett okänt men ändå bekant mål i sikte. Det var då han hittat den. En äldre, något förfallen plan som vittnade om en svunnen storhetstid... Varje åker Timberwolves gamla hemmaplan, Lian som den kallades i folkmun. Utslagsplats, varvlinjer, brännplatta och spelarbås stod fortfarande kvar. Till och med två små läktar i trä som naturen sakta börjat återeröva. En logotyp föreställande en varg syntes på flera av strukturerna. I vissa fall var den täckt av graffiti, i andra fall hade den bleknat eller slitits ut av tidens tand. Visst, platsen kunde snyggas till och röjas upp, men allt som krävdes av en brännbådsplan i seriespel fanns ändå där och gick att använda. Att planen gick att använda blev Patrik varse samma kväll, för när han klev ut från den tjocka granskoken och in i strålkastarnas ljus för första gången stod han också i kollisionsbana med en boll. Ett rejält snedslag signerat Robin Granskott hade skickat bollen mot utkanten av planen. Patrik hade snabbt fått upp en hand och ren reflex och lika självklart som panikplugget sista dagen innan ett prov var enhandslyrande faktum. Två killar på planen var på väg för att fånga bollen, slagets giltighet till trots. Men när han fångat den hade de sprungit in i varandra eftersom den snabbare av dem stannat upp utan förvarning för att häpet kolla på Patrick. Med bollen i hand lokaliserade han vant brännplattan sedan brännaren och skickade snabbt dit bollen i en spikrak bana. Tjejen på brännplattan fångade den med lätthet. En kännbar tystnad hängde över planen i några sekunder och de fyra spelarna tittade åt Patriks håll. Det satt också en liten grupp ungdomar på en av läktarna som även de tittade upp. Vilken jävla lyra! ropade Robin från utslagsplatsen. Det det var helt insane, sa en av killarna i högerna av två. Snedslag, ropade Patrick med en tillgjord röst tänkt att imitera Charlie Blackerbergs engelsk-svenska brytning. Det var bara något han gjorde ibland, men han insåg snabbt att referensen gick förlorad på denna grupp med främlingar. De följande timmarna kan bäst beskrivas som en brembåldsyra. En kväll då de alla hängav sig fullständigt i sporten de älskade under natthimlen upplyst av enda strålkastarna och fullmånens sken. Skratten, ropen och brännbollens alla ljud fyllde luften. På några timmar stillades Patriks oro och där och då fanns bara spelets enkla rytm. Slå, springa, fånga, bränna. När kvällen tog slut och alla gick skilda vägar kände Patrick hur något hade förändrats. Den kyliga, ensamma luften fick honom att dra upp dragkedjan på flisjackan medan han gick genom det tjocka skogspartiet. Ensam med sina tankar. Han har märkt en grupp stjärnor där uppe. Uppradade på himlavalvet nästan som en brännbollsplan. En stjärnbild till av världens bästa sport. Lilla bränn, tänkte han med ett leende. <skratt> Detta var inte så olikt kvällarna hemma i Blackerberg. Men ändå annorlunda på något sätt. Tankarna på Jonna och de gamla kompisarna fanns fortfarande där. Men saknade en sved inte lika mycket längre. Och ensamheten var inte riktigt lika påträngande. Istället fanns nu något annat. Ett griende hopp om att kanske, bara kanske, hade varje åker mer att erbjuda en brännbollsälskare än han först trott. När Patrik till sist nådde sitt hus kände han sig lite lättare. Det skulle dröja innan varje åker kände som hemma, men kanske var detta ändå en början. Början på sommarens bästa vecka. Början på resten av hans liv. Oj, oj, oj, oj. oj. Ja, man bugar. Och helt plötsligt... Har vi fått vår första enhandslyra liksom i realtid? Mm. Oj, oj, oj. Det är... ja, mycket det... att uh, packa upp här. Ja. Mm. Vad var det franska ordet? är <laughs> franska meningen mm. där. <laughs> <laughs> <laughs> Av kök, <Jacques Trerac. laughs> Boule brûlé est fécé. boll för smisk betyder det. <laughs> <laughs> oh. oh. Patricks första tatueringen. <laughs> Vi som känner Emil så väl som vi gör visste att någon gång kommer en one Three hill hill referens ja. Att han kommer i alltså första kapitel inte heller. Jätteförvånad. Nej, Nej, de första välja. medingarna. <laughs> Vad heter han då? Robin Granskott. <laughs> det är gran Ja, såklart. Dubbel uh, nice. Och där får vi typ etablera om vi inte har gjort det innan då att det är minst åttan om de går i samma klass. För att han kör moped? Ja. Det är ingen som säger att de går nej, i Han kommer från en byggnad. Nej, men jag tycker det, det, det känns inget som säger att man behöver vara 15 för att köra moped heller. Nej, <laughs> nej kanske inte i varje åker. <laughs> det känns inte om man kommer från familjen som äger skottmotor. Nej, det är också sant allt detta. Men, men annars, någonstans känns, där. Ja, annars mm. känns det ganska rimligt och en bra ålder att skriva. Mm. Mm. Uh, vad du? Oh, jag gillar att du introducerade en av karaktärerna. Men det fanns andra där också mm. som man kan mm. måla ut. Mm, precis. Och de har jag medvetet tagit bort grejer på. För jag tänkte att de ska också få bli canvases, liksom. Mm. Så. Jättebra. Så det är tre... Namngivna är de inte, men tre karaktärer som man har att jobba på där. Ja, du kan ju Tjejerna. jobba på mopedkillen också. Ja, men han är ju li lite mer fleshed out, men... Precis, så det är tjejen på brännplattan, ja. det är de två killarna som springer in i varann och sen så sitter det även en grupp på läktaren. Mm. Så jag tänk, i mitt huvud så är det liksom ett litet gäng bara. Mm. Det är mouth och <laughs> mun och gänget. <laughs> mun! <laughs> mun och skräp och <laughs> Ja, exakt. <laughs> ja, det, det säger inte jag något om. Jag... Ja, den är så förvånad att inte en halvbror har tyckt upp här. Vem, du vet inte vad en Robin Granskott har är relation. Tänk om Heidi heter Heidi Gran. Oh. Oh. nej Men så mitt så här mål med kapitlet var egentligen att etablera liksom, att han ska finna någon slags plats i varje åker. Han ska, mm. Det ska finnas comfort. Mm. Det ska vara lite så här whimsical, lite dreamlike med att han är ute på natten och så här. Och så, hade jag den här bilden av brännbollsplanen i skogen liksom. Mm. Mm -hmm. Jag gillar att, att, att uh, han ganska snabbt hittade den platsen också. Mm. Man kunde ju lätt ha att han går, han går till skolan utan att känna någon. Och så mm. harvar man på där i hans mm. ängslan typ. Ja. Men att uh, ja, han hittade en, ett litet, en liten klick direkt där. Mm. Men hur var han? Han hade läxor i början. Mm. Och sen så gick det tillbaka typ precis ja. Så han har börjat skolan Men du har det. inte tagit någonting Exakt. av det så, så han fick ändå igenom det Han vi, sa mm. eh, att du ville skriva Att du ville göra en liksom, Flashback ja. lite grann Ja men precis Så vi börjar på skolans första dag efter sommarlovet Och mm. sen så flashar vi tillbaka en vecka ja. Till där du var med ja. Schmack ja. Och där träffar han dem Men sen så är det ju ett blank space Däremellan liksom mm. eh, Mer än att det är sommarens bästa vecka mm. Mm. Finns att ta av Precis det finns inget uppenbart att springa vidare på som, som på din med liksom schmack. Så. Ja, men ja, men det, det är, är antingen den här veckan ja. eller att de skulle mötas. Man, man, jag jag tänkte man får välja. Mm. Eller jag är det då <laughs> som får välja. Det får vi se. Ja. <laughs> Tärning bestämmer. <laughs> <laughs> det är bara att vi har igen <laughs> Nej, men att man kan välja att ta den här den bästa veckan på sommaren, eller vad du skriver Eller att, för de skulle ju se sen på lyan. Mm. Mm. Det kan också bara vara implied att det var sommars mm. bästa vecka. Och det, det, inte det kan också vara att han kommer hem och ska berätta om första skoldagen. Mm. Jag vet ju vad jag har skrivit om. Om jag var näst på tur, då hade jag haft första skoldagen. Från Franks perspektiv, tror jag. <laughs> Oj... Så det gamla lite... Vantage Point när det var film från typ 08 som ingen <laughs> såg, men <laughs> i olika perspektiv. <laughs> Så Samman att det inte andes. griller i huvudet? Nej, sorry. Vi Klar. bara försöker öppna dörrar ja. och se, ge dig alla möjligheter du har. Mm. Mm. Även här händer inte jättemycket, men vi har etablerat planen. Mm. Och, fantastiskt. Lian. Vad tycker Ä ni om varje åker Timberwolves som mm. namn då? Ja, det, kan vi, det är också en sån grej vi kan byta om vi... Om ja, vi nej, men det funkar. var på tal tidigare också. Så att det... jag, jag vet inte om vi har sagt det i podden eller så. Men nu blev ju allt så himla logiskt med det, det vargarna lyrar också. Mm. Mm. Ja, Lyan är också så ett perfekt smeknamn för ja. det, som kidsen ja. har på gamla planen. Ja. Mm. Jättebra. Och det vet vi också då var viktigt för dig. Eh, Rivercourt-referensen. Eh, liksom, Exakt. Mm. Så jättesnyggt. Nice. Ja. ska eh. vi... Ehm... Rulla tombolan. Ja. Yeah. <laughs> tombolan! <tryck> Och den som skriver härnäst är... Det blev jag som skriva. Oh, wow. Oj. Tackar, tackar Oj, överraskning Riktigt spännande ska det bli Och mm. se vad du gör med det här mm. Gör inte ett snedslag <laughs> Ja, det är <var> också kul <laughs> jag <Just det, laughs> har aldrig hört så många brännbådsreferenser <laughs> I ett kapitel Det ska vara ditt kapitel då Ja, exakt Sen mitt kapitel Alltså <laughs> eh, en sak som vi tog off podd var ju Det var ju akut eh, behov av att ändra lillas sy Eller systerns ja. eh, mm. namn Och då kom vi överens om att Myra var ett bra För att du hade någon skogskoppling gå till skogen och cyklat Ja just det ja. Ramla ner i Myra Och då är det ju Myra Fritsson Vilket är en existerande person från ja. vår hemstad Men, eh, Så det är nästa intervju du gör då? <laughs> Är det okej? Okay? Ja. Så det får bara vara Vad står det i sån här Namnen har inget med Ja just det, ja, det är bara fiktiva ja. händelser ja, fiktiva fiktiva, ja. Any coincidences Så vi får gå igenom tidigare avsnitt Och så varje gång vi säger Änglar då så myra. det Myra, myra. <laughs> så det Voice over ja, man kan säga, Från och med nu är det Myra Fritsson Frits, ja oh, just det Ja det är ju det som är mm. Väljet som inte finns Åh <laughs> oh. Men ja, vi, back to the drawing board. Ja, <laughs> Där den är helt stängd på Dan <laughs> Den är så jävla <laughs> ja, Vi får fortsätta att det, det kommer att vara pågående här. Ja. ja, vi säger som Niklas Krog. Lyssna på Carp podcast. Jag heter Dolly F. Hydrason. Jag heter Dolly F. Hydrason. Jag heter Dolly F. Hydrason. Jag heter Dolly F. Hydrasson. Kart. <laughs> Oh <laughs> <Launch>. Forever. <laughs> <laughs>